«Де ти, там і я!» – заяснів в усмішці Ясен. І повернувся до кея. Тут справді гарно і затишно. Ген на тому боці під горою проти сонця. Звели б хатину. А навколо неї – повіті для скоту. Трава тут по пояс. Вистачило б і для випасу, і на сіно. Риби і меду хоч лопатою гриби. У нас на Росії не снилось такого». «Як ти гадаєш, князюга?» Кий ще не звик, щоб його величали князем, і відповів не відразу. Йому теж сподобалася місцини, благодатна земля. От тільки простору немає, по цей бік гора, по той бік гора, та кожному своє. Якщо Либідь ясин уподобали, то хай залишається Їм свій молодий рід заводити» і він обняв ясина за плечі. Залишайтеся. А ми зі щеком та хоривом, якщо живий, будемо приїжджати до вас на рибу та на мед. Пригостите? Щек з рожаною, хорив з малушею, а ти з цвітанкою, додала либідь, пригостимо. Кий сумно усміхнувся, пошукав очима малушку. Вона сиділа осторонь від усіх, обнявши ноги руками, а під поклавши на коліна. Застиглими очима дивилася поперед себе і, здається, нічого не бачила. Бідна отроковиця. Це ж він винен, що взяв Хорива з собою, і той, хто зна де подівся. Чим же можна їй зараз допомогти? Він підійшов до неї, сів поруч, обняв за плечі і раптом відчув, як вони здригнулися під його гарячою рукою. У її грудях щось глухо заклекотало. Дівчина, відкнувшись йому обличчям у груди, ридма заридала. Ну, не плач, не журись, дівонько, погладив він її долонею по сплутаних косах. Повернеться, хорив. Немаленький же Не повернеться Заплакала ще дужче дівчина Я знайду його Ось тільки із родом стану І відразу пошлю отруків на розшуки Недалеко вже Знайдемо ми твого хорила, голубонько Знайдемо Підійшла Либідь Сіла поряд із отруковицею Обняла її Та схилились її на плече І ще дужче зридала Кис похмурнів. Справді, якщо хорив і Боревой загинуть, винен він. Навіщо залишив їх, знаючи, що довкруж повно ворогів? Треба негайно десь зупинитися, слати на розшуки, самому їхати, визволити хлопців або ж дізнатися, що з ними сталося. Після обіду він зібрав ліпших мужів і сказав, Почнемо селитися тут По цій окраїнній землі над Дніпром Людей тут зовсім обрідно А якщо зустрінемо кривди нікому не чинити Всім вистачить місця Моя сестра Либідь Зі своїм чоловіком Ясенем Та його родом Бажає сісти по берегах цієї Невеличкої затишної річечки У гирлі її Хто хоче Хай іде і сідає вверх по течії, а я з іншими родами піду далі, за оту гору. Сядемо тут і переживемо лихоліття, аж поки не зберемося з силами та не витуримо гуннів і чорного вепра з росі. А тоді повернемося у батьківські краї, чи згода? Згода, згода, загули ліпші мужі. Тоді хай либіді ясен, із своїм родом залишається, а ми в путь. Піднімайте людей. Кий першим рушив далі. І, на нагору, вступив у старий темний бір. Стомлені родовичі поспішали за ним. Недалеко вже, зовсім недалеко, підбадьорював він тих, що пристали. Ще трохи і там спочинемо. Люди ледве пробивалися крізь чагарі і бурелом.